Lenda biziko unitatea. Atarian, ikasle berriak bat. Kaixo, Peter Smith naiz. Hogeita urte ditut eta estatu batuetakoa naiz. Ingele irakaslea naiz. Bi ikasturte dara matzat Euskara ikasten. Eta ikastolan eskolak eman nahi ditudalako ikasi nahi dut Euskara.